Esaten genuen beraz Palestina aldera ingo genuela Eta jada, telefonoren bestaldean ba, mundu bateko kidea den eneko dugu, arratsaldean eneko? Arratsaldeon, gabon, bai Bueno, azkenean lortu dugu zurekin itzeitea, ez da errexa, azkenean e, ba, nahiko urruti gaude, e, komunikazioak ez dira beti errexak, baina meno, gaurkoan hemen zaitugu ba, palestinako egoeraren berri emateko, eta bereziki ba, e, palestinar nekazarien inguruan, edo beraien egoeraren inguruan, mintzatu bertzera gaurkoan, ez da? Bai, eh... Bueno, izan dere, eh, eta dakizuenez, hemen goegoera okupazinua eh, lurran, eh, lur mailan eh, ikusten da gehien bat, ezta? Mm -hmm. Eta horien artean eh, nekazaria da, eh, nekazaria diez, gehien afetadunak, ezta? B bai, batz? Ez dakit, eh, gure badozue, eh, apur bat azaldu, azal al, aldot eh, aien egoera roja nose batzutan daukagu irudi hori e, bamuruana e, nekasa lurrak e, satitzen dituena e, irudi hoiek benetazkoak e, dira jakina da eta ta gainea hoiek e, ba, ondorio jakin batzuk dituzte ezta Bai bai, bai badekie bai ondorio ugari asko da naiko zabalak e, nekasaren artean e, esate baterako esan ber dugu eztakit ez e, Israelek Zate baterako baimenak ezkatzen ditu palezinar nekazariei e, ura ateratzeko, baina normalean e, baimen hauek deoekatzen dituzte. Eta honek zatebaterako ekartzen dau e, nekazariak ez direlagai potxoak eraikitzeko, ez da ere tuberiak edo zartzeko, e, ura erakartzeko, e, haien e, e, lurretara, edo eta ur tankeak e, udagaraian uda denean e, ezartzeko. Invernaderoak be, e, nahiko garrantzi handikoak e, direnak hemen, ez dabe usten eraikitzen edo eta animalientzako gordak be eraikitzen ez dabe usten. Eta orduan pareta, e, aipatu dozu moduan, mugitzeko orduan baterako nekazariak, edo eta gazaldetik be, arraintzaleak edo pastoreak, gehien bat, Naiko eztopo gogorrak eh, jasatzen dabez Israel partetik. Ez ateraterako horrela batzutan ezin dabe komertxatu eta horrez gain, ba, nahiko izungo gogorrak edo eta impuestoak edo ezartzen dabez. Eta horrek galerak eh, eragiten ditu ahien produtzioetan. <gül> <gül> eta, bueno, pareta dala eta ez dala lurrenak aksesoa eh, doitxiera ez duzten eh, pastoreak eh, ardiak belardietan zatzen eta horrela dauden lurrak bete-beterik dauz ardiekin eta horrez gain pastorek elikadura erosi behar dabe produziaren kostuak gehiagotuz eta zekia ba, dagoenean euren produziu murriztu, murriztuz Azken eh, bile... Bueno, pareta be, eh, esate baterako hormatza honen eraikitzeak Bederatzireun da berogetairu mila dunun Dunun da e, mila karratuko, metro karratuko e, zera me, medida a, a, amengua palestinakoa Da horremu ba, e, pareta honek e, medida hau baino gehiago Deuzetatzen dau palestinar nekazari entzako ziz jordanean ezatebatenako Eta, bueno, azken zinean okupazioa da pareta dala, kompetizioa ekartzen dau nekazarien artean, hain eh, lur eta ur gutxi izan da, ez da, Palestina barruan. Eta, bueno, horrek, horrek be, horrez gain, eh, kompetiziona erakartzen dau, ekartzen dau, kimiko ugari behar izatea, hain lur txikia izan da, eta horrek, hain zuzen ere, uren kutsadura eta eh, gatzaztea. Eta horre produzioa murriztu egiten dago, azken zinean. Hor, horrek dira ez dakitapur batzuk eh, haien egoera, eguneroko egoera. Azken ean e, nola baita irudikatzen duzuna, bada okupazio delako hori ez dela bakarrik e, politikoa edo militarra, baizik eta ekonomikoa, eta azken ean e, ba, palestinarren eguneroko bizitzan, bakkriston sekulako garrantzia eta sekulako ondorioak dituela, ezta. Bai, e, e, jakin behar duguna da, hamengo e, biztanlegoa neka, nekatzarieda gehien bat, ez da, e, iru, hiri baina ez daude hemen, esate daterako artean eta Ramala artean e, dauzenak, e, nablus, nablusekoa, baina beste lurralde, beste... Lurral, lurraldeak ne, ne, nekazariak biz, bizi dira, da haien eh, produziotan, haien eh, eh, produziota erabiltzen dabe haiengo eh, eh, bi, bi, bi, bizitza apurbat jasatzeko ez da. Mm -hmm. Naiko beharrezkoa da haien produziota eta okupazioazken finan fizikoki... Eh, E, sentititzen dabe euren familiatan. Eta bueno, zuek mundu batetik, ba, nekazal mundu horretan ere bai, eh, hainbat eh, lan egiten ari duzute. bizitzen ari duzute ere bai, eh, ba nekazari hoien eh, ba, borroka edo pentsatzen dut eh, banala baiite buelta emateko egoera guzti hori esan nahi du zertan, Arizarete bai zuek mundu batetik, baita bertako nekazariek eta nekazal mugimenduek e, borrokan hau e, egoera hau aldatzeko. Bai, e, bueno, e, e, guk e, nekazari mugimendu bat harri e, gara apur, apur bat sustatzen, jende Union, e, Union of Palestinian Farmers Union, jes, eta e, horrek e, presentzia bekie Gazan aldetik eta Sir Jordania aldetik nahiko mugimendu sendoa da eta orain e, ari dira e, apur bat via e, campesina del Aqua ezartzen e, e, zartugura da da e, guk e, mundu bat aldetik e, apur bat gure, gura dugu impulsatu haien e, e, erlazioak MST-ko jendeak az Brasilgo mst jendea, jendeagaz se eh hai en haienguego era Brasilgua Naiko e, desberdina da oso baina baita be eh eh Naiko okupazioa gogorra jasotzen dabe e, terret, terrateniente aldetik, atletikista ta eh sateraterako oraindala illabe teterdi E, lortu denduen e, bi grupo hauek elkartza hemen palestinan, eta naiko konferentzia polita izan zan e, ebron e, iria aldetik ebron naiko iri okupatua da da naiko bortitza da zituazinioan e, palestina rentzako eta e, uste dugu e, hau lehenengo pausua izango dal, izango dala dela biakampesina e, hemen e, palestinan e, lan lana e harttzeko, eta baita ere zergeitik ez arabiar munduan be apur bat zabaltzeko, bere mesua bere eh, zuide nottasunaren eh, mesua eta inde independentziaren eh, alde eh, eh, eh, fa, eh, handia handiak die eh, fabrikak Fa, e, fabrikak kontrakko e, egoerak e, ezartzen. E, hori da, e, internazionalki nahiko langorra ari, ari garen egiten, baina hamen bertan, e, e, palestinan e, e, iparraldean, e, ari gara apurbat sustatzen produkzioa diversifikatu e, ze Naiko egoera bortitza jasatzen da benekazariek e, uda aldetik, estabe ura, e, ja, e, estabe ura erakartzen normalean, okupaziba delako, pareta dekieselako, eta e, tuberiak e, ez, du, ez dutelako izraelek uzten e, antzartzen, da apur bat e, ari gara aien produziua sustatzen e, ur proiektuen bidez. Aurialde batetik bestaletiko kooperatiba kooperativas eh su statusiko cooperativa sustatzenari gara Union des eh eh, union, diz, eh, eh da eh, nahiko lana politika egiten eh, ari ari dira eh, estiagaz, eh eta eh bat gehienbate eta eta arraintzalekin ber. <hieres> eta beno eh... Ez dakit, e, olako aurritzi mota bat den, baina... ...prinzipios, e, palestinar lurrak... E, ...ola irudio bate egiten badu horrena... E, ...esango nuke, nahiko onak izan behar dutela ez... ...beres e, oso emankorrak ere izan behar dutela ez? Bai, e, izan dere, amen guaz diez... E, ...olibak, dakizuenez lehez... ...eta garbantzoak be... E, Amen jaioa dira e, lenteja beba, nahiko lur emankorrak dira, e, naiko e, ugari e, aurki daiteke hemen, baina e, arazo, e, arazo bortitza da e, ez, ez dala usten Israelek e, nekazar paleeststinar palestinaarrak e, e, ura hau hartzen ezta, Baina, bai, naiko lur emankorra da eta nahiko produzio ugaria egin daiteke e, teknikak eukiezkero da nahiko organizazioa zendoa eukiezkero, bai. Ba, ez dakiteneko zerbait gehiago komentatu nahi diguzun palestinatik? Ez, bueno, e, egunota naiko egoera, ez dakit, bai, edo e, ikusten ari gara... E, ezoen liberazioa direlako, eta e, ikusia, ikusia aldozu Palestinian, familia palestinarren artean, nahiko egoera polita, e, e, ez ikusten ari direla, baina baita be en, nahiko aldiberean, al, nahiko egoera txarra, e, orain arte ez, ez dabelea posiz, posizionatzen batasunekin, e, bat ez da nahiko dibizinho e, zindua dau gaza aldetik eta ziz jordani aldetik. E, ez dakin e, datorre maiatzan hautezkundeak egongo diren ala ez, baina uste dut nahiko hilabetea bete, e, ikusi alko dugu e, e, maiatzanetan. Baia ea, eneko, palestinatik etortzen zaizkigu nurrengo berriak, e, asteontakoak bezain pozgarria diren, ea, ba, preso, presoen askapen hori aurrera di joan, eta ea ere bai, e, aipatzen zenuen, ba, unitate falta hori konpontzen di joan, eta, bueno, palestinako egoera gutxinaka gutxinaka hobetzen dijoan. Ba bai, hemen ezotiz esaten dabeen bezala, insha bai, baina bai, eh esangotzuet datorren e, ez dakit datorrenean. Hori da. Ba mi eskerreneko gurean egoteagatik eta esan bezala ba aurrengo arte. Bai, zuei, zuei. Ma boussole, ma devise Mon exemple, mon symbole, ma direction Ma route, mon emblème, ma logique Ma référence, mon modèle Là où je puise Toute mon aspiration, mon énergie Ma foi, ma détermination Un peuple, une terre qui force l'admiration Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur De dire non, toujours debout Malgré les exactions, les douleurs Les souffrances, les coups de bâton Toujours debout Malgré les meurtrissures, jamais à genoux Devant la pourriture, Palestine Ton courage est exemplaire, salutaire Je t'envoie mes prières Shabbat Palestine, tu m'impressionnes A la dialecte, n'arrête pas de ma lutte, mon combat Inscrit dans mon code génétique, Huria La résistance est en moi, Hamazir, je le suis Et jusqu'au bout des doigts, la Palestine Ma lutte, mon combat Inscrit dans mon code génétique Horia La résistance est en moi Amazir, je le suis Et jusqu'au bout des doigts Moi j'ai pas